Absurdă neplintire și tăcere, Singurătate, deșert, nimic. Aici sunt singur. Eu singur sunt. Eu singur. Ori poate că nu sunt singur. Cine știe ce se află în urma mea? Poate că, de pildă, e ceva sau cineva Chiar aici, într-o parte, la o parte, de-o parte, un netărău, un necioplit, nestăpânit, un apucat care apucă și şi... Mai bine să nu mă mișc, să nu ne mișcăm. Dacă ne-am mişcat, s-ar putea să fie gata și el să se miște, să apuce. O, oh, dacă ceva sau cineva ar apărea de undeva... O, oh, iată, iată, pe Vlad! E Vlad!" Erik!" Prietene, ce vis urât am visat! Se făcea cu un monstru mă urmărea, iar eu încercam să fug, dar nu izbuteam." Tocana la cină cade greu! Câteodată visez urât și eu!" Dar tu ești măcar o faptură din carne și oase. Or poate că și tu, în vis, mi te arăți. tu unde ai apărut? Știu eu." Vlad, dragul meu, de ce ești atât de trist?" Dar tu... De ce ești atât de trist?" Cu noi s-a petrecut ceva ciudat. Oare unde ne aflăm? Mă tem că tărâmul ăsta e blestemat și că suntem blestemați și noi. O, Doamne, Doamne, Dumnezeule, Doamne." De ce îmi voci, pe Dumnezeu când mai e pe mine? Vezi doar că sunt la fel ca tine, la naiba cu coșmarele fioroase, când amândoi suntem din carne și din oase. Eu sunt ca tine și tu ești ca mine." Mă bucur că te evit. Când suntem împreună, totul arată altfel. Dar, oare unde ne aflăm? Mi se pare că totuși ne aflăm pe undeva. Uite, acolo, acolo, apare ceva. Noi suntem undeva. Undeva ne aflăm. Dar unde anume? Și asta ce? -i? Oh, Pan. nu! Pereții! Masa! Conacul nostru! Și totuși o cărciună! Pe cuvântul meu, o daia asta parcă o cunosc. Seamănă puțin cu sufrageria voastră din Malozite, în Podorie. Seamănă și nu he, he? Uite pe Uite și bufetul. Iar acolo sus odaia mea când venem la voi în vacanță. Așa e, dar noi nu ne aflăm la Malozite, ci în nordul Franței, pe linia frontului. Iar dacă ne aflăm aici, nu putem fi dincolo. Odaia asta este deghizată și totul este anormal. Nu te prostii, nu complica fără niciun rost. Ce-ți pasă că e ceva anormal dacă noi doi suntem normali? Uite, scaunele astea sunt reale. Din lemn. Iată și un bufet. Sigur vom găsi ceva de mâncare. Acum, pe data. Dar de ce nu vine nimeni? Hei! Nu țipa! Așteaptă mai bine, nu striga. De ce Ei! Hei! Hei! E cineva aici? Nu uitați toți? În sfârșit, iată pe cineva. Mă scuzați, vă rog! Mi se pare că aici este un restaurant. Un restaurant, nu așa? Ce-i ce cu asta? Ceva de mâncare, ne dați? Vă dau! Dar fără să spați! Glasul mi se pare cunoscut. Seamănă mult cu al tatălui tău. Pe cuvântul meu, că e chiar el. Deși știu și eu. Dacă ar fi tatăl meu, ne-ar recunoaște, nu crezi? Nu, nu e tatăl meu. Hai să stăm jos. E un han aici, nu-i așa? Se poate, decinopta? de ce noaptea? Se poate. Închiriem și camere. l ar cu delicatețe, așa se cuvine. Cu respect și considerație. Cu politete. Ai, cu plăcere și paragrafia. Ficolai, nu o să-l demni la ea. N-ai avea nicio la Este mama ta. Așa s-ar părea, dar n-am nicio certitudine în această mare confuzie pe care eu o voi clarifica. Apropiați-vă! Apropiați-vă, vă spun, mai aproape! Apropiați-vă mai repede, cât vă chem cu binele. Că dacă pregetați și nu vă apropiați, atunci chiar eu mă voi apropia și dacă eu mă voi apropia, te vei apropia și tu. Mă simt de parcă aș pescui cundița. Dar de ce o fi de liniște? Tatăl meu, din tenebre, se ivește atât de metamorfozat, de nu-l pot recunoaște, și tace. Tace până într-atât încât nu vorbesc decât eu. Mereu eu vorbesc și, drept mare mă preschimb într-un soi de preot al Tatălui meu. Ei, hey, dar uite, mai mea apare, parcă e o corabie în zare. Ba nu ea, nu seamănă cu mama mea. În ce strane îmi sună vocea. Mai bine ar fi de ea să Doar asta-mi cer și ei, să-i las în pace. Și dacă nu ar fi ei? Ba ei sunt. O știu foarte bine că sunt ei. Vorbește-le simplu de tot, Henrik. Simplu de tot, nu le pot vorbi. Este ceva solemn și tainic în ceea ce se întâmplă. De parcă s-ar oficia o slujbă. Nu, aici nu nimeni, doar eu. Sunt singur, cu totul și cu totul singur. O plâns, da, lacrimile în curg, fiindcă sunt singur. Vă asta. De ce spui asemenea lucruri? Dacă totuși sunt părinții mei, atunci trebuie cumva să mă apropii de ei, să le vorbesc. Tată... Mamă, taică, măicuță, sunt eu, Henric. M-am înapoiat de la război." Bătrână!" Vezi, e Iisuse!" Au vorbit!" Vreau să îmbrâșe. Care sunt talmăcească, că o să se iubească al meu oraș! I-au privit la el, RUP! parcă din soare și peretea n-are doamne! Cum nu l-am văzut, Nu l-am cunoscut, bătrâne ludă! Mi-a fost soarta crudă de atâtea și de-ntrisare. Lacrimea vărsat până mi-a secat a lacrimilor Și lumina ochilor. Dar era venit! Mă ne-a stă în fața mea mândru că o-ți stea! Feciorașul meu e bărbața de aleluia, aleluia, aleluia! Ea vino încoace să te strâng în brațe, soarele lumina, comora mea, mea, mea, mea! Vilo, să te îmbrățișezi! Da, da, să-l îmbrățiști! Fiune, fiu, Ți-o fiu. să mai mare. Bineînțeles că nu ești fiu. Dar cine poate să știe ce s-a întâmplat cu fiul nostru în atâta mari de ani? poftim de vezi, nici una, nici două să te îmbrățișeze. Eu n-am să-i permit nici un fel de familiarități, pentru că din ele nu te alegi decât cu porcari și cu ticăloșii. Ajung să te plăznească peste bot, ori și mai și, fără respect și fără cuvință, nu le arde decât de căpelniță. Și-au pierdut mințile, se vede, în acești ani lungi și cumpliți. Păcat, dar nu avem ce-i face. Lumea e plină de smintiți. Lumea e plină de smintiți. La bol, dezastre, suferinți, n-au rezistat jumate din părinți. O știu și eu. Am tot văzut și cunoscut, la fel și eu. Trebuie totuși să mă înțeleg cu ei. Chiar că nu v-am recunoscut la început, nici noi. Nu v-am recunoscut pentru că nu mă așteptam. Dar n-are face, n-are nicio importanță. Eh, și cum ziceți că o Așa, așa, așa, dar tu? Tot așa. Da. da. Da. Da. Ei, și ce facem acum? Nu putem sta astfel, fără să facem nimic. Aș mânca ceva. Oi, mi ești de bine. Noi aici... Tocat-tocat-tocat-tocat-tocat-tocat... Unde-mi e capul? Bineînțeles că trebuie să îmbucăm ceva, da? nu? mai decât pregătesc? Numai decât într-o zi de sărbătoare ca asta? În numele tatălui și al fiului În numele mamei și al fiului Poftește, fiule, la masa noastră Dar, oricum, masa e acolo Noi suntem aici Dăm brațul fiului Iar și e bătrână Să-ți dea brațul tinerelul ăsta întrucât așa e dat-i la de Decât lumea min. Acum să mergem mi-aduc aminte cum o de pal părintele la brațe mă conducea Spre masa plină cu bucate Unde toată lumea sporovaia dar atunci, domnilor, la masă când ne așezam Fața de masă de no. albă ce era iar clopotele sunau, Parcă mai avan, Ciorba de fasole, când o sorbeam. Alaiul acesta este cam confuz. Nu știu pe tata eu îl conduc, Ori el mă duce. Și si întâlnirea noastră, strani, îmi pare. dar mă supun atmosferei generale. O, oh, da, trebuie, trebuie să trebuie te supui, supui atmosferei generale, Oricine să se, se acorde acord corcare, oricare, care. Și atunci vei izbucni concertul cel mare. <laughs> voi izbucni concertul cel mare? <laughs> Oricine să se acorde de oricare Ce <laughs> O, da! Să te generale! Ciudat! Nu e ciudat! Foarte ciudat! Foarte, foarte ciudat! Iort, mă, heresit-o, de la fel pentru prânzul acesta modest! Facem și noi ce putem! E o cervă de burtă din intestine de caz și o mate de pisică! Taci, femeie! Țineți-mă Că nu despre asta e vorba! Desigur, Henri. Ne aflăm cam constrânși de împrejurări în această cărciumă, cărciumărească, cărciumărită de cărciumari, cărciumărind cărciuma. Dar vezi tu, a izbucrit o furtună, un viscol a viscolit rumurile și n-a mai rămas nimic decât postiu, hârtape și vârtejuri. Vă-ți-o, Să zicem că au nebunit, dar... Nu au cum să fie înnebunit, pentru că ei nu sunt, iar eu visez. Și cea mai bună dovadă că ei nu sunt, este faptul că pot spune de față cu ei că ei nu sunt, Ce există doar în capul meu. Tot timpul nu vorbesc decât cu mine însumi. Mama, tata, ce chinuitoare sunt asemenea vise. Mama, tata, de parcă nașa vă destul de griji. Mama, tata, credeam că au murit de mult. Dar nu numai că n-au murit, ci iată că mi se mai și arată. Cinstire și dragoste datorează fiul tatălui său și din veacul veacurilor tatăl este sfânt și sfințit. În fața fiului său, care ne se închină cu smerenie de spaima pereţii veştice. Eu sunt fiul războiului care ridică braţul mişelesc asupra tatălui său. Acela săvârşeşte o faptă atât de grozavă, de ticăloasă, de crângele, de drăcească și de diavolească, neomenească, încât... Din generație în generație, cu țipat cumplit și gemete jalnice, închinuri și rușine, o suntit de Dumnezeu, și de natură, Blistemat, alungat, părăsit, fugarit. Pe vremuri, îmi plăcea ciorba de burcă. Că bine zici, cu vorbele astea mă convingi. Chiar așa. Dar nu despre asta e vorba. Nu, nu despre asta e vorba, ci despre altceva. La naiba nu știu cum și în ce fel este, dar e o poveste grozavă, obozitoare. Pentru că e întortocheată, înțelegi, pe cetluită, încătușată și mascată. Dar mi se pare că mai este și cineva, în afară de noi. Am să privesc, mă lămuresc și mă, mă dumiresc. Fata asta! Cine e? O servitoare! O slujnică o să-l rogă! Le Mania, Doar resturile de mâncare și rezervele de pestică de pe fereastră. Apropo, deoarece stăm și sporovăim așa despre toate. Cunoscuții noștri mai sunt în viață? Unii dintre ei! Dar spuneți-mi, tare aș fi curios să aflu. Ce s-a întâmplat cu Mania? Trebuie să o știți. Cu Mania. Fica doctorului Piglovski venea pe aici în vacanță, mă întâlneam cu ea pe aici. Mezenurile nu sunt acolo! Oh, l-a ai sparnit cineva! Nu sunt nici mai Cum te cheamă? Oh, Mania! Mania Eu, de serviciu, A, nu tocmi, toc la toate! E o fată bună la toate! Oase. Se vește la diferite servicii, Mania! Mania! Mania! Mania! Mania! Mania! Mania! Știu și eu. Știu și eu. Iar eu știu sigur. Dacă e ea. De ce nu spune? Doar nu ne-a uitat. Vorbeștei i tu. Ba nu. Cum să-i vorbesc? Și ce să-i spun? Când nu mai este, ci doar a fost. Nu are niciun rost. Un tată am avut, om venerabil, și o mamă, o Logotnică, Iar acum tatăl meu închis e parcă într-un turn. Mama e rătăcită, Iar Logotnica de-o slujnică e înghițită, Oprimată și asasinată de-o slușnică Pentru întotdeauna încarcerată într-o slujnică Ce porcărie! Ce josnicie, ce mișelie!" Și totuși, iată că mie nici nu-mi pasă. Cu câtă ușurință spun, Îmi e totulă!" și mie tot așa, nu știu deloc cum să mă port cu o logodnică devenită slujnică, fată la toate. Nu-i mare lucru, nu-i mare lucru, că bine zici. În tot ce s-a petrecut, acesta e doar un amănunt." Un amănunt." Milioane de fete au pățit la fel. Chiar așa. Milioane de logodnici sunt la fel ca mine în aceea situație. În lumea toată, fiul acasă s-a înapoiat, Nimic din ce a fost n-am mai aflat. Casa nu-i casă, fiul nu-i fiul, toate s-au dus. E prea târziu. Lăsați amintirile, n-au niciun rost. Uitați tot ce a fost. Aici am stat cu ea. Și stau din nou acum? Dar la ce bun, când totul s-a sfârșit, s-a isprăvit, s-a preschimbat în altceva, iar mâine va fi iar altceva. Vezi acest scaun? Aici cu ea am stat în acea seară de neuitat. Mama aici ședea, iar tatăl meu de acolo. La fel atunci cu toți am stat în seara aceea de neuitat, Ultima seară, V-am Nu vai, nu am uitat acea seară de neuitat, Ultima oară când aici şedeam la cină și lapte acru beam, Eu şedeam aici, iar eu aici, pe acest scaun ședam. Cliveam pe fereastra afară și ziceam, Vai, ce de muști! Acum, mi-l amintesc pe toate, iar eu aici. Și ungeam untul pe tartine. ia și aici, lângă mine, și ungea untul pe tartine. De ce nu stai? Stai jos! Ungeam untul pe tartine și-am spus, Vecina stăruie! să dăm seringa. Vă amintiți cine ce-a spus în continuare? Eu. Parcă am spus ceva, Am uitat. Nu ai memorie, dar eu știu. Da, ai spus așa, mâneca. Nimic alta decât mâneca, deoarece el a atins cu brațul salatier. Exact, exact, pe mea, am spus mâneca. Are, o memorie de mai pomenic? Eu atunci am bătut darabana cu degetele în masă și am spus Peste trei luni, necunurăm! Așa a vorbit. Aceste vorbe le-a rostit băiatul meu. Iar eu am pus jos mm. ceașca și-am mm -hmm. găit. Ce spui, Henric? Ce ai zis? V-ați și logodit? Ah, nu, nu, nu. Uh, mai întâi ți-am cerut zahărul. Dăm zaharnița. Da, da, iar eu am zis să le fie de bine. Nu plânge mama mai degrabă, de ne ceva de băut. Suntem cam tineri, dar fie. Iar ea, ce s-a mai făstăcit, a rușit ca o floare de mac de rușine. Atunci Hai? și ea a dat să spună ceva. A dat să spună, dar n-a mai spus. Ah. Și cu cununia noastră s-a dus. S-a isplăvit cu ea. S-a zis. Iar ea... Nici să se apropie, nu vrea. Stă după soba pitită și nici nu vorbește. Măhnită. Stinger mă lasă. Pustim. Chiar de așa. Hai, nu stați. Tot înainte îi dați. Pierre <gript> să fie dracușoia. Ce nu este nimic de făcut. E o de slujnică. Păi dacă e slujnică. E slujnică? Bineînțeles că, dacă e slujnică, e slujnică. Nu e rău deloc. Ba chiar drăguță. De drăguță e drăguță. O fi dormind aici? Aici doarme? Aș vrea un ceai. Pst, pst. Mania pst, pst, pst. Ce cu acest pâs? Ia vezi, nu admit niciun fel de pst. Dacă cineva are nevoie de ceva să-mi spună mie, nu admit cuvintele, Aici nu-i creșman. Ați văzut? Ia și-a apucat mare-ne cu acești vagaboni, cu acest goale, toți vor să-l pipăie, oricare vrea să-l pipă mereu, într-una și de contenit să mângie să-l înghesuie, să pipă! Deci De aici cu scandal, nu vreau scandal! Ignazio! Părău fără scandal! Nu e nicio porcărie cu această poarcă porcoasă, de tot porcat! Uită-te la el, cum Poarch, poarch, poarch, poarch! Mania! Mania! Porc! Poftim afară! Afară! Mm. Tu ce vrei de dai buzda? Peste noi ești bă! Peți-i bună, Mania! Dăm de, de Porc! eu! Mania porc? E, ți eu! <laughs> Mania! Să-mi aduci niște porc! Mania porca! Un porc din porc! Porcărie! e Sfântă Fecioară! Porcărie! Porc. ce por! cu în această porcărie? E o sticlă de amarrui! E E o sticlă de o sticlă de porc o sticlă de porc o sticlă de porc E o sticlă de porc o sticlă de porc o sticlă de porc E o sticlă de E o sticlă de porc E o E o sticlă de Afumătura! Mania! Friptură de porc! Mania și castăveți mureți! Mania, Man. se vine cârnate, afumat! Nu ne-a mai dat nimic! Mania, băte-mi să-ți zic ceva la ureche! Nu te do. Dacă-ți E Eu o chem pe o spătărință, ea n-are dreptul să mă refuzi, să mă auzi bolșurile, că dacă te pui cu mine odată, îmi iau o bâni și te izbezi la miră! Acușica, acușica, îmi iertați! Mania? fă te la masă! Ha, moare de frică! Moare de fr în rânduri variați? Haide! Oriși! Un, trei, un, trei! Cică mică, ouă că de viroșa deșertat! Și-o pedică, fără frică, pe gurița hey, Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! <laughs> ah, ce porcă! Mare de frică. Îi țințe mai de frică. Ai intrat groază în el blestematul. O, O să te-a lovească, or să te stâlcească în da, Dar, dragilor ce l aș mai bate, dar nu se poate. Are o față prea nemișcată, iar dacă e nemişcată, se ține într-un fil de arsă. Oricilor, Ce i de voi, de vă apropiați, de mă atinge va ceva cumplit se va întâmpla, precum vă zic. Plâns, nenorociri, torturi, lumea toată din încheieturi, cu trosnet se va despica și iatul își va revărsa ororile. Pentru că pe mine, pe mine, nu e voie, nu, nu e voie să mă atingă nimeni. Eu sunt intangibil, eu sunt intangibil, intangibil, ce să mă plăstesc? Eu, mă <laughs> eu te plec, voi fi vreun rege, rege, rege, rege. Rege, rege, rege! să-i fie ce mai e rege, iar eu îl voi atinge zău cu acest dește, al meu. Nu-i așa, domnișoară, manie? -am să te blestem! Stați! Nu știu deloc cum să mă comport. Ah, Vlad, dar s-ar părea că trebuie să mă comport cumva. Iartă-mă că vorbesc atât de artificial, dar tot ce se petrece aici este artificial. Ce mare lucru! Ce-ți pasă că e totul artificial, când tu ești natural? Sunt natural și natural eu vreau să fiu, iar nu solemn. Dar cum solemn să nu fiu aș putea când glasul meu răsună așa? O tăcere cumplită. E atâta liniște, încât parc-o aud sunând în mine, Și când vorbesc ciudat îmi pare să-mi aud glasul rostit cu voce tare. Dar și dacă aș tăcea, tăcerea la fel de straniu ar suna. Prin urmare, ce să fac? Să zicem că m-aș așeza pe acest scaun și m-aș apuca să râd. Să cânt și să glumesc, să dau din mâini, să povestesc. Ba nu, nu e cu neputință. Acum toate se preschimbă într-un soi de incantație. Pentru că voi nu sunteți aici de față, iar eu sunt singur, singur pe tot. Dacă sunt singur și vorbesc, deci nimănui nu mă adresez, nu pot fi decât artificial. Ce să fac? Să stau? Nu. Să mă plimb, n-ar avea niciun rost. Să mă comport, de parcă n-aș avea cu toate acestea nimic în comun, iar nu se poate. Oare ce se face în asemenea mrejulării? Să îngenunchez. Îndăpingând prin să îngenunchez. Firește-ar fi ceva cam fără noi, mă. și totuși, ceva îmi să îngenunchez. Nu e nimeni aici. Eși? În fața lui m-am prosternat. Încercați acum să înlăturați a mea prosternare, să o evitați, ori să o eliminați. Lovește-l, vețibule! Eu stau în fața lui în genunchiat! Lovește-l! Regele! El, tatăl! E Regele! E regele! Regele! Regele! Regele! Regele! Regele! Regele! Regele! Feliște! Este chiar regele! Regele! Fiule! Îți mulțumesc! Omagiul tău îl primesc! Tare mai era în setat de onoruri! Ce cu mascara asta? Regele! Regele! Regele! Ai demnitatea mea? să vă închinacos, merite în chinociune fiului meu, principele Lehenic, care s-a înapoiat într un război îndepărtat, Ce cu la asta! Iată pe fiul meu, să mânțar spirit și meu, care la din aur m de porcul porcin. Beți vă asta, ce la asta haină pornire și ne de peție cu pismaș îndărjire! S-a năpustit asupra mea și a mele, intangibile, vreți să atinge atingă cu destul pe mine, pe mine, destul înfipt în pieptul meu, persoana mea, intangibile pe care nimeni nu poate atinge, pentru că nu e permis, e interzis nimeni, dar de s-a zis. Poți cu deștu în pieptul meu s-a zis cu grozavit cu un gând pascaipat pentru că Henrik Henrik Henrik Oh Henrik Devine tot mai stupid din ce -ge? în <laughs> ce În ce genunche, Henrik genunche. pentru ce din ce ce din ce din ce din ce eu. Să-mi genuncheze Nu o să stau în picioare doar eu singur. N-ai ce se petrece aici. Eu stau în în fața lui și el în fața mea. Curată mai muțerală. Mă E dezgustător! Mă leg! Părintele meu! Regele meu! Să-ți dragoste și cinsire. Melec, părintele meu, regele meu, să-ți dragoste și cinsire. Face legământ în fața lui Dumnezeu, dar e ca și cum eu m-aș lega față de el. s-a urât! Henric, Henric, tatăl meu care le. Eu sunt cu tine. Nu te voi părăsi, părinte al meu, iar tu, în schimb. Ai să ne o dai îndărât pe fata mea, dragostea mea, mină, mină, mină, Că totul să se facă, să se petreacă, după cuvință, așa cum se cuvine. Și tot în drugă. vorbește în șoaptă cu Dumnezeu sau îmi șoatește mie la urechi? Logodnica mea, îndărât mă vei da. Logodnica mea, îndărât mi-o vei da? Și mă vei cununa. Mă vei cununa? Îmi vei o cununie cuvincioasă, o cununie cinstită, Cum au fost toate întotdeauna în neamul nostru. La fel ca odinioară, La fel ca în vremurile de altădată, Ai să mă cu o fecioară curată și neîndinată, Cu iubita mea cinstită și nepricănită. Ai să mă cu noni după cuvință... O cununie? Cununie! cununie. O cununie? Cununie! o O cununie! În numele tatălui și-al fiului, Vedeți acea copilă care Slugă a fi și a se numi pare. Nu-i terfă! Și nici slugă nu-i. E o copilă de neam, castă și sfielnică, răpită de acești derbedei, de acești pui de lele, pânderita, siluită și mânjită, spreba ciocara lumii, șocara lui Dumnezeu, trăzni ar porcii. Dar ea nu-i porc. Ah, un alt la vechea ei demitate și cer să fie respectată așa precum cinstiți pe mine și prea sfânta fecioară, cea fără de pricană, în numele tatălui și al fiului. E doar un vis, Alcânt. e doar un vis, nimic altceva decât un vis, logodnica lui, logodnica mea, a mea, a lui, a mea, e doar un vis, poate niță-l cam naiv, dar puțin îmi pasă. Firește! Ce-ți pasă că e doar un vis dacă îți face plăcere? Uite cum a rușit! Să <laughs> Hai, lasă lasă, veni! Ridic! Ridica privirile! Ridica privirile! De ce? Pentru că mâine are loc unia. Dar eu nu pricep! Știii! Că doar mai să te destrăbălesc cu o perfă, într-o cocina, când poți să te însori cu o fată cu minte. În familia noastră totdeauna au fost căsătorii cuvincioase. Eu cu maica ta m-am cum la cinstit, tot astfel se cade să faci tu. Hai să vezi, că, Henric, toate vor fi bune. Îți mulțumesc, fiule, pentru dragostea ce mi-o areți. În curând se va oficia cununia voastră și astfel bucuria mea și-o soția mea, va fi de plină, iar cele ce-au fost cândva, acum sunt uitate, s-au risipit, au pierit, nici că au fost, nici că nu sunt, nici... Decât acest alai de umbre înșelătoare, un mai ridicol marș învăzut a și totuși mi-e făcut pură scaldată în lumină când el spre fata ce-am iubit, mândruma. După atâta chin și suferință, inima din nou în sfârșit se bucură! Sigur, stați, stați aici, iată, pingeți-l, arestați-l la teren cu el, după creat în punctul locni, să zacă acest miser, să să poți desluși înțelesul visului. Iată, pe tatăl. Eu sunt Henric. Ne pregătim de cununie. Ce fel de cununie? Cine are să oficieze? Unde și cum?" Cine? Episcopul. L-am poftit pe episcop ca totul să se petreacă după rânduială. Le-am chipzuit eu bine pe toate." Câteodată mi se par toate cu tâlc și câteodată că... Sferic. Vrei numai nu mă tradiz, Că de trădător nu aducem lipsă pe aici. Nu mă face de rusul lui Henric, te rog, Fiindcă pe aici bânduie trădarea, trădarea, trădarea. Nu-mi cunosc propriile mele sentimente. Iată-mă, tatăl! Henric! Oh, Henric. Henric! Fiule, trecem la oficierea cu tale. Peste o clipă cortegiul virginal o va aduce pe fecioara cu care te vei însoți. Amin, amin! Amin! Amin! Iată o declarație însemnată și înălțătoare. Amin! E o declarație prostească și caragioasă. Economia va fi oficiată numai decât trebuie să fie oficiată pentru că așa am poruncit, așa am declarat. Iar dacă cineva ar vrea să împiedice oficierea, afară cu el, afară cu voi câinilor, chicăloșilor, afară! După cum știți, domnilor consilieri, nu lipsesc beții, puori! De porcăiţii balăcăriţii care m-au mai atacat sau au încercat să aducă atingere persoanei mele. O, oh, Doamne Iisuse! toate că eu sunt rege! O, oh, Doamne Iisuse! Deşi sunt intagibil! O, oh, Doamne Isuse, Vai şamar un cumpli sacrilegiu și o îngrozitoare blasfemie de neiertat și de nesuportați! Și pe deasupra, se pare că porcul acela de bețivan porcesc s-a smuls din lanțuri și a luat-o la sănătoasa, pentru că străjile s-au îmbătat. Cancelarule, al cancelariei mele! Da ordine să închidă partea și străjile să stea straje, pentru că nu se știe ce se poate întâmpla când ai de a face cu bețevi. De parcă să zdăbărească partea. <ră> de asta nu se poate! De ce nu se poate? Iartă-mă, prea luminate! Iartă-mă! Dar asta nu se poate! Nu poți să vă în fața oricărui bețivan, pentru că asta ar însemna că înălțimea ta se teme de fiete cine. Iar acest gând e de negândit, pentru că ar dăuna majestății înălțimi tale, iar înălțimea ta. Nu poți dăuna majestății înălțimii tale. Bine zis. Cum, cum, cum, da. Um, am spus doar așa, pentru că porcul ăsta te beții van și-a să o la portare. Dar dacă nu se poate, uh, nu se poate. Nu mai să nu întreceți măsura, știu eu bine ce puteți, știu eu bine ce puneți la cale. Nu am nevoie de asemenea tertipuri, pentru că ceremonia atât. Va fi destrălucită, demnă, majestoasă și cinstită, încât împotriva splendidei sale majestăți, niciun derbeneu nu va puteza mâna ridica. Sunați ne ntrâmbiți Sunați! Căci fiul meu, spre slava tatălui său, se va căsătorii. Și burlăția o va părăsi. În baza naltului meu act regal, Cel mai desam seamă statal, Înainte, înainte, dați-i tot înainte! Înainte, înainte, înainte, înainte dați-i tot înainte! Stați, așteptați! Mai înainte trebuie să chimzuim Cum să facem ca să izbândim. Unde m-am toată ceremonie? Îmbrăcați-l pe fiul meu cu mantaua de ceremonie, cu pălăria de mare principe și încingeți-l cu spada cea sfântă. Amin? Bine gândit! Ce mai prostie în pălărie! Acest sânăr nobil astfel îmbrăcat va arăta mândru și plin de fara. va arăta comi și prostește, dar asta îl privește. Henrik, îmbracă -te. Să pun asta pe mine? A tu erai? Da, eu sunt. Vlad! Cine ești? Vreau să zic, ce ești? Am fost repartizat în slujba ta, principe. Mă simt stânjenit. Sunt stânjenit. Dă-mi părătia. ciudat, nu-i mă cu sfânta spadă. <laughs> e o farsă, dar nu pasă. Important este că o să-mi fie soață. Bineînțeles că nu-ți pasă. Important e... Că să-ți fie soață. Împrejurărilor eu mă supun, dar să nu-ți închipui cumva că iau în serios asta dandana. Sunt curios ce o să iasă și de nimic alta nu-mi pasă, dacă mă pot distra. Firește, mai plăcut e să te veselești decât să te plictisești. Așa e. Mai iasă, măscărici, smintit. Gura, pe ce? Nu dau cuvântul nimănui? Dau cuvântul fiului meu să vorbească el. Henric, zice ceva... Ce, ce vrei să spun? Henric, vorbești odată, dată. Dar pentru numele Dumnezeu zice ceva deștept, ceva cum ezi. Tăcere, porților! O să vedeți voi cum are să vorbească fiul meu. Abia atunci o să vă dați seama unde vă aflați și cu cine stați de vorbă. Ha, vă am el erminde. Și montată să fie bine compănit. Ce spui, cu chipzoială calminter? Calminter ce? Ei atât așteaptă. Va vorbi prostește fiindcă o mutră de nătărău. Ba să rostească vorbe înțelepte. Uite la el ce -i steți pare. Cu adevărat? Nu știu ce să vă spun. Dar îndată voi afla ce-am spus. Grozăvei idee! tâmpită i de... Sunt prost și totuși trebuie să vorbesc cu înțelepciune. Cuvântul meu se încarcă de o ciudată forță când singur eu aici vă vorbesc. Dar ce pot oare să vă spun? Dacă voi vorbi înțelepțește, va fi totuși prostește, pentru că sunt un prost, iar dacă voi vorbi prostește, dacă nu voi izbuti să mă mențin la înălțimea acestei majestăți, această majestate se va rostogoli în jos la nivelul farsei mele." Nu sunt în stare să scornesc ceva deștept. Doar gânduri fără noi mă, în minte, îmi răsar și vorbe la fel de mărginite. Stați! Acum știu ce vreau să vă spun. Eu demnitate n-am. E mult de când am irosit-o. Dar tatăl meu la o nouă demnitate m-a înălțat și am devenit astfel mai demn și mai înțelept decât sunt de fapt. Noua demnitate o primesc. Și declar că doresc o cununie plină de har și măreție. Mireasa, unde mi-e? Să vină. Haide să înceapă la Începem. În familia noastră a avut loc doar nu-ți pline de bunăvoință. Nu, mamă. Veniți aici amândoi, a plecat Acum o să vă cununăm în numele tatălui și al Fiului în <truțări> Și trăitele se sune. bruștele să ridice tre în dăm sceptrul și puneți mi pe cap coroana. În numele tatălui al fiului, iar acum, sfinția sa, o să le legem mâinile cu stola ca semn că i-au unit și că s-a sevârșit cu unia de atot puternică și indestructibilă, sub puterea majesteții noastre. Dunați frumuse, dați-vă acest sfântă și în genunchi, oh. Iisuse, Sfântă Fecioară Maria, ajutor oameni buni, așa să fie, așa va fi. aceasta e decizia mea, e voia mea. Prădare! Păi ce e, Uliar? Ce ce e, ce e? e, e Voi, dână nimic eu, dar așa, știi, așa... Se întrebat omul acesta ce caută aici? Și ah, se vie dat afară din această o sală? sticlă de vodcă, un litru, obișinată și scrumie. E Outrugna, Omul acesta, mi-e și totuși, îmi pare cunoscut. Ah. Dar oricum ar fi, nimic din ce se petrece aici. Nu trebuie să mă rămână neștiut. De unde vii, omule, și ce cauți aici? Uh, uh. Nu știi că te afli în fața înălțimii sale, regele? Ce? Aceasta-i înălțimea sa, regele? Sfinte, Dumnezeule! Hai, du-te, du du-te, du-te! Ai avut noroc, băiete! Ce? Și l-ai văzut pe rege! Acum du-te și te culcă! Domnilor, beția e o placă! Uh, ce oamenii doboară! Așa, Așa e, E, e, e Ei, Ia! Ia, ține Să vădcă. De ce nu pleci A -a -a. odată? De ce rudecare? Că nu pot. Nu pot, nu pot. Și de ce nu pot? Îl vine așa, nu știu cum. S-a rușinat sărmanul și-a crămenit! Nu știe ce are de făcut. <rătă -i> hai, hai, hai, hai, care te spun? <ră -i> Mădeștu, m-am pus cu deștu. <ră -i> <ră -i> <-a> deștu, <ră -i> <-a> deștu. Întinde-o. asta un deștu. Umberești, umberești!" Deci nu-l văr e buzular!" Ori în ureche, ori în nas!" Îl-ați ascult eu, dar n-am cum că toți se scrieți la el! Dacă arăți că el încotroiață pe Henric, toți întorpri privirile într-acolo!" Se scrieți la el la dești ăsta meu de pac albine-străvan!" Cu cât se-ți mai tare, cu atât bine mai năzrăvar. Și cu cât e mai năzrăvar, cu atât se-ți mai tare. Și cu cât se mai tare, e mai năzrăvar. Ma si mele, țineți bine, calminte, fac și Ascunde degetul." <laughs> eu nu știu nimic." Ascunde-l, că altmintăr te fac eu să-l ascunzi cu dasila. O sticlă de vodcă." Ascunde-l, că acuși mă arunc asupra ta și te fac eu să-l ascunzi cu dasila. <laughs> Stai în prostăște. chiar la mijloc." Nu, no, nu pot să mă năpustesc asupra lui, fiindcă totul este o aiurare, e prea mare prostia! O prostie! Prostie, o prostie în părărie! Stați, opriți -vă! Nu eu sunt prost, ci degetul lui e prost! Anume îl ține astfel atintit ca să prescinde totul într-o prostie! și pe mine într-un nebun! ne Hai Ah, ei Hai bun! nebun! ne nebun! Ne bun! Ne bun! Ne Nebun, Ne Ai Ne bun! Ne bun! Ne bun! să bun! Ne bun! Ne bun! Ne bun! Ne bun! să bun! Ne bun! Ne bun! Ne bun! Ne bun! Ne bun! Poate că nu e vis, ci în realitate eu mințile mi-am pierdut. Și dacă eu aici nu mă găsesc și nici măcar nu glăsuiesc, ci zac pe undeva, într-un lazaret, unde gesticulez și aiurez și când e delirul în toi, mă cred printre voi, cine știe ce am pățit, chiar dacă fi sănătos și echilibrat, stăpânicii, cumpărnicii, potolit, nu m-au silit să comit fapte cumplite și ucidătoare, nebunești și necurzătoare. Încă se pune doar o simplă întrebare. Dacă cineva, an în șir, A săvârșit fapte nebunești, Nu e și el pun. Ce folos că sunt sănătos, Dacă faptele mele sunt bolnave. Iar cei care m-au silit să comit fapte nebunești, erau și ei echilibrați și sănătuși, prieteni, tovarăși frați Atâta sănătate și atâtea purtări bolnave, atâta înțelepciune și totuși atâta nebunie, atâta omenie și totuși atâta barbarie, ce folos că fiecare. Luat în parte, este perfect lucid și rezonabil și chipzuit și cumpărit, dacă toți la oaltă alcătuim o unică și imensă nebunie, care se tăvălește, urlă, se zbârcolește și gonește înainte, depășindu-și propriile graniți și smulgându se pe sine din sine. Nebunia noastră, în afara noastră, se aține, acolo, în afara, unde eul meu se isprăvește, scap hăciurile deși în mine liniștit îmi am sălașul, În afara mea rătăcitor mă poartă pasul prin beznă, Noapte și sălbatice tărâmuri, mă predau infinitului. Sună a marș funebru. Este un marș funebru?" Da, este un marș funebru!" Iar și ei au vorbit, iar eu am răspuns. Pe când acest deget a țintit, e ca un deget de nebun, Iar eu vorbesc și gesticulez într-o singurătate deplină, plină, ca un nebun. E nebun! E nebun! E, nebun. e nebun! e nebun! e nebun! Eu mă aflu aici din porunca regelui. E regele! E nebun! Chiar dacă tatăl meu ar fi nebun, el apără în nebunia sa demnitatea și virtutea ca atare. Nu poate fi nebun. Helic! alungă l pe acest specie! Nici că așa am și eu înțelepciunea mea. Nu sunt un prost. Putem sta de vorba așa mai la o parte ca un înțelept cu un alt înțelept. Despre ce? E, asta vom vedea. O să vorbim cu chipzuială. De ce n-aș putea avea și eu înțelepciunea mea, nu? Așa că să mergem mai la o parte. Așa. deci să-mi dezleg și eu sacul. Nu mi-s atât de beat cum par, dar fac pe nebunul ca să surp autoritatea regelui. Mulți Italia complotează și ei m-au scos de la stup. Dar când, dumneavoastră principe, ați vorbit cu atâta înțelepciune, Mă lingușește, toată lucrătura mea s-a destrămat. Un singur lucru îmi pare neînțelept în toată această înțelepciune. Credeți în Dumnezeu? El m-a întrebat, deci sunt nevoiți să-i răspund că nu. Oh, oh. <laughs> păi atunci cum poate alteța voastră primi cununia din mâna regelui dacă nu există Dumnezeu? Ce fel de rege e el că doar puterea lui de la Dumnezeu vine și nici episcopul nu va fi episcop cu de la sine putere, nu? Am mai spus-o. La întrebarea asta am mai răspuns -o dată. Chiar dacă tatăl meu ar fi un nebun care își închipuie că e rege, el apără virtutea și demnitatea. Iar eu, deși nu cred în Dumnezeu, cred în legea morală și în demnitatea umană pe pământ. Ce solemnă au sunat aceste cuvinte! Da! Și cine a stabilit această lege dacă Dumnezeu nu există? Cine? Oamenii! Oamenii? Ha? Păi atunci de ce trebuie celebrat acest ritual cu atâta solemnitate dacă e un produs al oamenilor, la fel cu celelalte? Într-adevăr, într-o măsură are dreptate, deși nu cred în toate acestea. Mă comport de parcă aș crede. Le respect și totuși nu le respect. Îngerunchez, dar nu îngerunchez. Mă umilesc și totuși nu mă umilesc de fel. Știu bine că totul nu-i decât o farsă, deci cu cât înțelepciunea mea e mai mare, cu atât mai cumplită, nu prostia. S -s -s -s -s -s. Tăcere, tăcere, tăcere. El nu trebuie să afle. Pentru că atunci, principe, îl recunoașteți drept rege mai mare peste domnia voastră dacă domnia voastră înși vă l-ați rege. Are dreptate, are dreptate, iar dacă el nu e rege, eu nu sunt principe. Același lucru e și cu dacă principele l-a numit pe rege, iar regele e acela care a înălțat-o la rangul de fecioară, asta înseamnă că dumneavoastră, principe, ați făcut din ea o fecioară. Și atunci ce fel de fecioară e aceasta? Eu însumi din ea făcut am o fecioară. Bețivul vă trează lucrurile. Cu toate astea, Dacă totul ar fi atât de simplu, De ce mă simt de parcă aș oficia cu solemnitate Un serviciu divin? Pleacă! Eu sunt preot. Și eu sunt preot. Mă gână mă -ngână ca să mă prostească. Mai înțelepciune îți voi spune al cărei religii preot sunt împreună cu tine. Dumnezeul nostru se naște între noi și din noi, iar biserica noastră nu e din cer, ci de pe pământ. Religia noastră nu de susie, ci de jos provine, iar pe Dumnezeu noi ne îl făurim. Și de aici purce de liturgia umană, omenească, din adânc, pornită, familiară, oarbă și întunecată, pământească și sălbatică, al cărei preot sunt. <fie> oh. Oh! Cine este acest insedigmatic cu care discutat atât de îndelungat principele, moștenitorul tronului? O, oh, e un sol stream sau însuși ambasadorul? Ambasadorul? Iubite, ambasadoru. ambasador! ambasadorule! Stimate ambasadorule! domnilor, mult iubiților! Dragă, domnul ambasador și plenipotențial! Domnul în în fața dumneavoastră, stimată stimata Dintr-un bețivan, iată-l preschimbându-se în ambasador. Aș putea să-i trag una, dar nu vreau să fac pe măscăriciu. Trebuie păstra pe aparențele. Iertați-mă, estimată doamnă și dumneavoastră, da. estimată doamnă, iertați-mă, aș mai avea două vorbe să-i spun principiului moștenitorul tronului. Oh. Oh. <laughs> nu mai decât la dumneavoastră, de la ambasador, noi nu, nu vă deranjăm. Nu, iertați-mă, ce recepție minunată. Da, Într-adevăr, da, da, da, da. scrobiți, filcuiți, femei cu sânii dezgoliți, iar prea mărit, și el, fără să pregete de fel, onorile casei face. Știți, principe, în privința celor discutate adineori, da. vă rog să mă credeți că, deși sunt ambasadorul unei țări străine, nutresc cele mai alese sentimente de prețuire și respect pentru persoana înălțimii voastre. Oh. Pe de altă parte, totuși, tocmai această, cum să vă spun, această dragoste, acest respect, aș zice, că mă face să mă tem. Mm. Da, da, să mă tem sau mai degrabă, mă presimt. Ba chiar știu că mulți dintre demnitarii mai de seamă s-au îndepărtat în ultima vreme de tron. A, da eu consider aproape de datoria mea să vă aduc la cunoștință acest lucru în mod confidențial, în calitate de prieten sincer și devotat al casei regale. Vă sunt profund îndatorat. Mulțumesc. Părintele dumneavoastră, principe, este fără îndoială, aș spune, un... Un monar, un mare monar, dar mă tem că concepția sa despre putere nu e îndeplin armonie cu spiritul epocii moderne, este fără nicio îndoială, e un bărbat de bronz, dar anacronismul concepției sale este prea evident, anacronism propriul persoanelor vârstnice. Să crezi într-un cod moral și de conduită stabilit odată pentru totdeauna... Ar fie vorba între noi, omul contemporan Se vine să fie mult mai suplul, Omul contemporan știe că nu există nimic statornic Sau absolut că în orice clipă Totul se creează Se creează da, da, da. între oameni se nu, creează... nu, nu vă neg nici suplețea Și nici faptul că vă creați necontenit Dar ce ar fi? Să închinăm un pahar În sănătatea majestății sa în sănătatea majestății sale. Așa. Și? A, despre ce vorbim? -a, A, da, da, da, da, da, din acest motiv, din acest motiv numeroși demnitari, parcă s-au dat la o parte. <cum> Dar cel mai mare dușman al regelui sunteți chiar dumneavoastră, principe. Eu? Da. Mulți dintre cei de față consideră că dumneavoastră ar trebui să fiți la conducere. Mm. Aha, iată, iată, unul din ei m-a urmărit, ne a auzit. Știți, e chiar <gă> un confident de-al meu și e de acord cu mine. Ah. În sănătatea bajestății sale. Mm, Nu-i rău vinul. Mulți dintre cei de față sper că la capătul unei vieți îndelungate cât mai îndelungatea a majestății sale, dumneavoastră, principe, veți pune mâna pe putere. Atunci ați putea, principe, să oficiat singur cu nunia, ba chiar și fără cu în loc să vă supuneți acestei ceremonii de modate, încă un păhăruț. <gântu -i> mm, e tare vinul, te face să te clatini asemeni regelui petronul său. și într-adevăr, s-ar putea că de ajun ajuns să-l împingi. Să-l împingi în prezența întregii curți. Dacă cineva l-ar îmbrânci pe rege pe neașteptate, l-ar îmbrânci. L-ar îmbrânci așa, de față cu toți. Și să vadă toată lumea. Nu, totuși, nimeni nu are să-l îmbrâncească, pentru că toți se tem de mânia și de înțelepciunea principiului. E lucru cât se poate de firesc ca fiul să-și apere tatăl. Dar dacă principele, el însuși, e, chiar principele s-ar apropia și. Ce? A, a, nu, nu, nu, nu, o spun decât în glumă, dar trebuie să recunosc că mă frământă gândul e, când văd o persoană firea să fie de viață, mm. nu știu de ce vine să, e, așa, să mă apropie și să să cu degetul. <laughs> Iar acolo, în spate, stăia ea, ea logodnică, băteoar de viață La fel de intangibile, la fel de... Oh, de s-ar putea măcar așa, cu un deget. așa <laughs> <laughs> Degetul! degetul. Din nou, idioțenia asta de deget, asta doriți să mă să-l îmbrâncesc cu degetul pe iar dacă îl voi atinge, atunci și voi îl veți împinge, deci la trădare mă în mâna cu un vin, vorbim și noi. Sigur că te nu se spun, când vinuitare și bun. Poți de echivani destemați! Vrei să vă fiu părtașa de ție? Dar eu acuș am să vă arăt vouă și mie că sunt treaz. Da, eu sunt treaz, iar intriga voastră e idiotă. Așadar, eu o minciună totul. Fiecare spune nu ceea ce vrea, ci ceea ce se cuvine. Cuvintele minciuni urzesc. Nu suntem noi cei ce le rostesc, ci ele ne rostesc pe noi și gândurile ni le trădează. Care și ele ne trădează simțirea trădătoare. Ai, trădarea necurmată de totdeauna. Ta! Da, trădare! Trădare! Jos, regele! Regele să plece! Jos, regele! Trădătorilor! Nu asta! Am vrut să spun? spun! <laughs> ah, iată și pe Henric. Dar oare cu cine Unde mi-ai fi pus ochelarii? E un sol străin sau chiar un ambasador? <gătă -i> <gătă -i> principe, oare n-ar fi indicat să ne apropiem de majestatea sa ca să schimbăm câteva vorbe cu el? Mă tem că dacă nu o să facem, voi fi considerat nepoliticos. Mă îngăduiți, Principe, să mă sprijin de dumneavoastră, pentru că... Si capăt uşor de piciorul stâng. Cu plăcere, iubite, domnule ambasador. Dăm voie, măria ta, să-ți-l prezint pe domnul ambasador care dorește să-și ofere serviciile sa. Mă plec în fața dumneavoastră. Oh. Ne face plăcere să salutăm pe excelența sa, domnul ambasador. Sub acoperișul casei noastre. Ah, e o cinste și o onoare pentru mine. Ne face plăcere să salutăm pe excelența sa, Domnul Ambasador, Mulțumesc sub acoperișul pe casei pe noastre. E o cinste și o onoare pentru mine. Eu, Mania. Gădem cea mai frumoasă dintre copiile să depun floarea omagilor mele cavalierești la picioarele domnita. Mulțumesc! Eu doresc, domnul ambasador, ca relațiile dintre statele noastre În acord cu armonioasa Colaborare internațională în vederea Consolidării și apărării noastre comune Precum și pacea veșnică Acest postulat de veacuri care interesează Întreaga umanitate Colaborarea în interesul păcii Constituie principiul esențial și de neînvință Al măzuinței noastre de pace Însuplețită de spiritul înțelegerii. Nu las niște prăjiturile Mulțumesc, mult guvernul meu Este plin de bunăvoință și animat de spiritul colaborării Tocmai am primit știrea că ați decretat mobilizare La granițele țării mine bon, <laughs> bon. zvonul ca de obicei Nu am primit nicio informație oficială În această privință din partea guvernului meu Și ca atare mă consider îndreptățit Să aduc o dezmințire Autorizată Foarte bune prăjiturele Foarte bună cafea da. Chiar dacă știrea ar fi adevărată Noi încrezători în steagul glorioasei noastre armate Și în forța flotei noastre Invincibile Nu ne temem de nimeni și ne bem în liniște cafeaua Nu era cafeaua noastră, nu așa? Da, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră că este excelentă cafea. Și că doresc să o subliniez Nu există niciun motiv de panică Nu! Niciun motiv de panică? Nu! Nu există niciun motiv de spaimă Firește că nu există, deoarece armata noastră, flota noastră uh, Nu provocăm pe nimeni, dar nici nu ne temem de nimeni Și oricât s-ar uita cineva la noi Nu ar descoperi în persoana noastră cel mai nesemnat semn de neliniște <gătă -i> Vedeți doar că regele nostru își bea în liniște cafeaua și <gătă -i> Nici măcar nu e nevoie să o subliniez Întrucât vede oricare cu câtă liniște îmi beau cafeaua <gătă -i> Mă refer totuși la asta, deoarece știu că în asemenea momente privirile tuturor supușilor sunt ațintite asupra noastră a regelui și că dacă regele ar manifesta cea mai mică neliniște, pe loc tot poporul ar tremura de spaimă și o spaimă cumplită înspăimântătoare ar cuprinde orașele, câmpurile, lungile, crângurile... Unul s-ar duce fuga la celălalt, unul iar ar șopti de-al doilea, altul împreună cu al doilea, al doilea cu al treilea, al treilea cu al patrulea, și o spaină enormă, înfricoșetoare, lasă, și totul numai din cauză că regele a tremurat nițelul, că i-a tremurat ceașca în mână. Adică acum ori niciodată pustește te și în l cu degetul în burticanului intangibil, iar noi te vom urma ating. l Și dacă n-am să o fac, atunci o să te robim pe tine, trădătorule. Trădător? Trădare! Trădare! Trădare! Trădare! Trădare! Ai stat acest trădător și pe Am trădat, predarea! Trădătorule! Va stakne. omul acesta de nimic m-a asmuțit necontrit. Nem poti Stați a marjestate nu vă mișcați. Nici tu, să nu te mișch, Erik. să nu ndrasnească să se miște. Ah, trădare, trădare! De ce se prică de mine? Doar ți-am salvat viața. De ce te temi de mine? Nu, mă tem de tine, Henric. Fiul meu, copilul meu. Cum m-aș putea de tine, prietenul, apărătorul meu, os din osul meu, sânge din sângele meu? Nu! Nu, Henric. Eu îți cunosc bunele intenții și nu am nicio doial în ce te privește. S -s, ce? Mai bine ar fi. Dacă-i pleca, pleacă repede. De ce? Nu, nu, nu, Haric. Mie nu mi frică de tine. Dar regelui îi e? Regele! Mai bine pleacă. Până n-apucă regele Să-ți facă vreun rău. Aaaa! Ui, ui, Tredatorul! Tredatorul! Ah, s-a trădat, trădat, trădat! Arestați-l, stată! La temniță cu el! în pennița întunecată și muce de să zacă! Nu, nu asta nu să spune. Ah? Nu știu cum de s-a întâmplat, dar s-a întâmplat! Pe propriul tată! L-am îndrădat Temnic. Oh, hei! Acum sunt rege eu. Legaţi-l. Supuneți-l prigoniți-l. Ce faci? Eu voi domni acum. Tot eu în voi oficia și cununia. Și nimeni nu mă va opri. Bătrânul este arestat. Bețivul este arestat și el. Domnesc. Sunt rege și eu însumi voi oficia cununia Unde este logodnica mea? Iat-o venim, s-apropie, nedeslușită. Eu am s drum spre o Lămurită. Iar cu nunia singur o voi oficia Și nu îngădui amestecul nimănui ea, Pentru că sunt singur, singur, sunt aici, Iar voi lipsiți. Eu pășesc primul. Ce-mi pasă că se târăsc Și ceilalți în alaie. Nici nu-i văd, nici n-am habar. Un spațiu pur mi se deschide în față, prin el străba. Stăpâne, Stăpâne. Iar pe pe ăsta, să-mi-l înlăturați, eliminați, desfințați, să piară cu mine, nu-ți merge așa ușor, să-l condamnați la moarte! Stăpâne. Stăpână, ce straniu sun aceste vorbe, stăpână, dar nu mai am ce-i face. Slăpâne prealuminate, n-are nimic, fie și așa. De mor spânzura, mor spânzurat, În ultima vreme au tot spânzurat. O singură rugă aș avea, înainte de a muri, să mai pot vedea. Pe cine? Regina mea, mania. Poftim! Regina, chipul tău minunat, am să-l iau cu mine mormânt, între patru scânduri, cu acest chip în fața ochilor, am să mor. Stăpâne, o singură rugăminte mai am, mm. ca prietenul tău, Vlad, să iau o floare din vasul cu flori și să o țină deasupra capului mândrei copile, iar eu, am să o privesc și am să-mi satur ochii. Altă aiureală, dar dacă refuz, lumea s ar putea închipui că e de frică, deci n-am să-l refuz. Ia floarea, Vlad, și ridico! o Făi acest hatâr sărmanului nebun, iubita mea, Mania! O, regina mea, cu această imagine dinaintea ochilor... Mai vreau să pier, vă mai rog cu umilință, spuneți prietenului vostru Vlad e, să coboare floarea un pic, să alunece spre ochi. Încă, încă un pic mai jos. A, a, acum e numai bine. O regina mea. Ce naiba vede? Mie mi se pare că nimic deosebit. Vă rog, floarea! Floarea să lune pe gâtul ei. da, așa, cum e bine, vai ce desfătare! Mania! Oh! Oh! Ce asta? Stau alături în picioare! vlam prietenul meu și mireasa mea! Iată cum stau, el cu ea și ea cu el! Şi ce-i oare dacă stau alături în picioare? Dar, fără noi, mă, artificial. Ceilalți toți la ei privesc... Părcule! e unit, e legat cu o crunie teribilă, ei încunuraţi, ei încunuraţi! de preoat! Părc! Parc. Parc. Liniștea majestate, toți rebelii au fost arestați. Parlamentul a fost și el arestat. Cercurile militare și civile sunt în stare de arest. Largi cercuri ale populației se află sub gratii. Curtea supremă, Marele stat major, direcția și departamentele, autoritățile publice și cele private, presa, spitalele, grădinițele de copii, toate sunt la arest. Au fost arestate de asemenea toate ministerele și, în genere, totul și toți. Și poliția a fost arestată. E liniște, majestate. Pace și umezeală. Într-adevăr, cancelare, domnește pacea. Ce liniște e! E toamnă. unde e șeful poliției? Așteaptă. Dacă așteaptă, n-are decât să aștepte. Dar tatăl meu, fostul rege... La arest? Și bețivanul acela... La arest. Azi va avea loc căsătoria mea. Ce zi sumbră. Mm, o zi ca toate celelalte. Ești bătrân? Da. Văd că mă aflu la putere, n-are importanță cum. Pe situație sunt stăpâni și are să fie precum poruncesc acum. Să vie toți în sala asta, să asiste când regele își va oficia cununia, să-i mâni pe toți grămadă aici. La ordinele majestății voastre. să aduci pe tatăl meu. Sunt strajă, cu forța. Vreau să mă pun în prezența lui. La ordinele majestății voastre. Și pe mama mea, tot cu forța, s-o aduci. La ordin. Și pe Bețivan. Dar legat, legat! Mai înțeles, vreau să mă cunun de față cu ei toți. Nu mă tem de nimeni. Nimeni n-are să-mi facă nimic. Iar dacă Dumnezeu, bătrinul de modatul și perimatul, ar avea ceva împotrivă, i-aș veni și lui de hac! Așa este, Majestate! Așa e, Majestate! Așa e, Majestate! Așa e, Majestate! Așa e, majestate. Așa e, majestate. Eu domnesc, da majestate. Eu stăpânesc, da majestate. Pe mine nu mă va atinge nimeni. Apropo, iubite cancelarul, da. spune te rog, oare întâmplător, oamenii nu-și bat un pic joc de mine? O! O! O! Oare nu spun în spatele meu, ba chiar undeva în spatele lor, înșile că că, că de pildă, eu aș fi gelos. <laughs> Ce Oh! Oh! halima? Oh! Întreb, oh! întreb din cauza întâmplării cu floarea. <laughs> Aluzia neisprăvitului de bețivan era limpede și putea stârni clevetiri și vorbe de clacă printre cei ce nu știu să tacă. Eu nu știu nimic. Noi nu știm nimic. Da, în minte, o prostie. Vlad n-a avut niciodată nimic cu ea. Toate sunt scorneli, prost. Rascați-o, ah! rascați-o. Eri, că draguțule tata, tata, tata. Eri, tata, tipa, tata. Radice cu i strigă și sare. O ființă punită, a vrut să fuga, a vrut să se ducă peste deal, peste poieni. La cui Potera, așa cu joacă, el le joacă, Henric, iar ei lovesc. Și sí, cei cu asta! Isuse, Hristoase Henric, sunt în mama ta! <grijous> da da M-au ma da da bătuit pe mine, pe mine! M-au Bine că am acest cuțit! Oh, no, nu, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. ce idee! N-am să omor pe nimeni! Deși acest cuțit e o piază rea, N-am să omor pe nimenea, Doar am să-i atini. Uite-așa, nu, Ce lucru cumplit, neîndurător și gata să te blesteme. Mama și tata sunt persoane sfinte, dar eu îi atini. Bătrânii mei ochi n-au văzut de când sunt asemenea fără de lege. Din cap niciodată una tare lucru n-ar fi putut să treacă. treacă. Herosine! de te aș vedea! Mai bine pierdeam sarcina. Tatăl tău, mai bine te sugruma! De copii să nu ai parte! Proprii tăi copii să te alunge! De proprii tăi copii de gât să te strângă! Proprii bă. copii să te orbească! luați de aici pe aceștia, doi! Ah. Aveți de maternitate și de paternitate Eu sunt trează Eric, înțeleg că m-ai detronat Și rangul regal mi l-ai luat Dar sunt tată Pentru Dumnezeu De fi tată nu mă lipsi Al mintei pământul are să se desfițe și în mii de bucăți cu voie Care să crape. A fi tată e o funcție La fel cu cea de rege Nu poți să-mi vorbești Ca o persoană particulară Întotdeauna vrei să te-nveșmânti cu un rang? Sau cu o demnitate? Mi s-a făcut somn, luați-l. Prin aceste cuvinte deschis larg porțile nenorocidii Care din străfunduri bine! o, oh, Doamne! Ai înspunit războiul! Cum? Ce te-am dat război? Acum o clipă! Am primit acest ziar! Într-adevăr se trage. Parcă undeva, dincolo de pădure! Mai bine ne-am Dacă se întâmplă ceva, putem coborâ în beci. Ah, nu! No! Artileria nu înseamnă nimic. Cel mai rău e cazul. Trebuie să avem niște provizii. Cumpără tot ce poți, pentru că magazinele se vor închide. Putem puse undeva niște măști de gaz. Dar unde l ai fi pus? Aveam pe undeva măștile de gaz. Da, am uitat în ce se unde fi? Se apropie. No, Mașisate? Nu, nu dați niște ordine? Nu dau niciun fel de ordine pentru că, pentru că știu că e adevărat, e adevărat și totuși e adevărat. Se auzi zgomote de luptă. Ce să se întâmple cu noi? Ce are să fie cu noi? Calamități, incendii, violențe, chinuri, pustii. Cornel și aurel de buțivan, duc a votcă. da-te afară! Nu te însura cu mania! Adevărat că răia bătrânul Bețivan atunci când spunea că Vlad și Mania s-au iubit cândva. E o minciună! Puniți-i Am să mă cunun cu mâna mea. Am să mă cunun cu ea. Am să oficiez chiar eu cununia. Toate nu sunt decât măzărel josnice, nescociri de Bețivani, vorbe goale. Chemați-o pe logotnica mea. Vreau să hotărăsc împreună cu ea amănuntele privind nunta. Dar, dar, dar, dar? dar, dar chemați-l și pe acel curtean, Pe Vlad, Vreau să vorbesc cu amândoi. Am să văd dacă e ceva între ei doi. Și dacă e ceva. Atunci voi rezolva și voi fi stăpân pe situație. A, ah, Vlad! Ce mai faci? Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Și eu la fel. Tot așa, așa, așa. Mă tem că ne-am băgat într-o încurcătură tare neplăcută. Mie puțin îmi pasă. Prefer așa decât să mai ia la armată. Cât e ceasul? Cinci și jumătate. De unde e ceasul ăsta? L-am cumpărat la un ver. Ce mai spun oamenii pe acolo? S-ar părea... Că ar fi izbucnit războiul. Așa se pare. Dar nu știi sigur. Mm, de niciun lucru nu poți fi sigur. Știi, Heric, mie mi se pare că nu te poți încrede în nimeni. Toate sunt minciuni și prefecătorii. Așa e, așa e, așa e. Toți pe aici se prefac că sunt ei înșiși și mint ca să spun adevărul. E chiar amuzant. Da, m-am obișnuit. Tu... Totuși cumva ești și tu, nițeluș, cam amețit? Eu? Da, aici fiecare se îmbată cu altceva. Deci m-am gândit că poate și tu ai tras o dușcă de ceva. Nu. Nu? Atunci de ce ești atât de trist? Eu? Nu sunt deloc trist, chiar din potrivă. În aparență nu ești. Și totuși ești. Tristețea ta se aține penumbră. Hai, ești de acolo! Ești de acolo! Mania! Ești de acolo! E? Ce se mai aude? Nimic. Te simți bine? Da. Am ceva să vă spun. Am îndorulat închipuiți vă că din momentul în care Besivanul va unit cu acea floare, <laughs> într-un fel de figură ciudată, <laughs> un soi de statuie, nu pot scăpa de impresia că între voi e ceva, că s-ar fi petrecut ceva. <laughs> nu știu nimica. De ce nu te uiți la el, Mania?" De ce m-aș uita? Dacă nu te uiți, înseamnă că nu te uiți la El. Eric, eu te iubesc! Și tu, și el, amândoi mă iubiți atunci când sunteți fiecare singur. Dar atunci când sunteți împreună, împreună amândoi, împreună sunteți cu totul ceva, decât fiecare în parte. Noi doi împreună nu suntem nimic. Și încetează de-a mai bate capul ție și nouă. Nouă, nouă, nouă, de ce spui nouă? Aha, multe vorbe se rostesc pe acest glob pământesc. Închipuieți că atunci când Bețivanu a aruncat floarea, a devenit brusc evident că voi doi sunteți împreună. <laughs> Trebuie să o fi înțeles și voi. Iar acum toți vă asociază. Și eu... Vă tot asociez în gând firește Și sunteți astfel Tot mai strâns legați. Oh, prietene, De ce după o călătorie Atât de tulbure am ajuns În acest port? Cum se poate explica Acest fenomen? Poate cam pentru tine O slăbiciune subterană Și obscură. Mare lucru! Ori poate pentru că am fost întotdeauna gelos pe tine din cauza ei și te-am considerat rival? Nici asta nu are vreo importanță. Cine știe? Cine știe dacă în genere un bărbat se poate îndrăgosti de o femeie fără participare, fără intermediul, ca să mă exprim așa, al unui alt bărbat? Poate că în genere un bărbat nu resimte o femeie decât printr-un alt bărbat. O fi vreo formă nouă de dragoste. Hm. Pe vremuri a fost în doi. Iar acum, în trei, îmi face impresia că exagerezi. Nu știu, nu știu, nu știu, poate că este ceva ce mi s-a impus din afară. Poate că nici măcar nu o resimt atât de adânc, ci sunt doar nevoit să mă comport de parcă simțio. Mi se învârte capul din cauza acestor drumuri încurcate și întortocheate pe care tot merg și merg, fără oprire și fără odihnă. E grea această poartă și apăsător tavanul, iar cerul straniu, enigmatic. Bețivanul ăsta m-a îmbătat. Preotul acesta e un adevărat preot. Cu degetul său a făcut, din voi, a făcut din voi un idol, în fața căruia sunt nevoit să îngenunchez și să aduc ofrande, ca într-un vis. Sunt rege, totuși, și domnesc! Eu domnesc! O, Henric, Henric! Eu, cu mâna mea, cu nunia, o voi oficia! Nu te lăsa puni de alți Heric! Domnește tu! Sfera-mă, Ibori! Vraja, risipește-o și urcă-te pe propriul tău tron. Ce straniu um, au răsunat cuvinte acestea! Măcar de n-aș vorbi atât de artificial. Iar ea stă aici, chiar lângă noi, și ascultă. De ce ne chinui pe amândoi? Pe mine și pe tine! Ce actriță proastă, ce actriță proastă! Îmi vine dată să. Nu! Pleacă! Vreau să discut cu el între patru ochi, dar nu te duc prea departe. Ce va să servească ceaiul? Iar acum la treabă. Nu știu, zău, ce să iasă din toate astea? S-a șternut o sinistră tăcere. După cum știi dragul meu, Vlad, l-am răsturnat de la domnie pe tatăl meu, regele, și am devenit chiar eu rege, iar astăzi am hotărât să mă căsătoresc cu logodnica mea, prințesa Mania, oficiind chiar eu cu nunia. Zi, așa e, știam. Așa e, știam. Dar ce folos că mă voi cununa cu ea în modul cel mai oficial dacă întreaga curte o să clevetească pe seama relațiilor voastre intime? Și dacă eu însumi o să mă închipui pe drept sau pe nedrept că voi zida. Dacă ți la asta pot spune. Da. Nu, nu, nu, nu așa. Zida. Fără alt comentariu. E adevărat că nimeni nu aude de ce vorbim, dar ne auzim noi. Zida. Da. da. Ah, Desigur, aș putea să te înlătur. Să te înlături, să pun să te aresteze, cum am făcut cu bețivul. Aș putea chiar să te lichidez, să te ucid, dar chiar dacă aș face-o, nu s-a schimbat nimic, pentru că întotdeauna aș bănui, aș presimți, aș ști că, de fapt, îți aparține ție și nu mie. Cred că ești bolnav. Am să-ți lămurez niște lucruri în măsura în care pot fi lămurite. De când m-am pomenit amestecat în toate astea, ezit între doi poli, al răspunderii și al lipsei de răspundere, al adevărului și al falsității. Gândești lucid, dar faci o impresie stranie. Am, am să-ți explic planul meu de acțiune. E un plan cât se poate de simplu, ba chiar auster. Am poruncit să fie toți poftiți la bal la curte. La acest bal, eu și cu ea vom crea între noi cea mai mare cantitate de dragoste posibilă, cu ajutorul privirilor, zâmbetelor, mângâierilor etc., etc., etc. Vom crea între noi dragostea, puritatea, fidelitatea, la fel cum a fost odinioară. Totodată am să banda asta ca prin semne de respect și adorație să mă pompeze cu divinitate și atunci, cu cea mai mare liniște, am să oficiez cununia, care va legaliza și va consfinți totul. Am nevoie de putere, iar tu mi-o iei. Prin urmare, acum afla vei ceva destul de surprinzător. Vei fi silit să te omori. Și asta doar fiindcă eu ți-o poruncesc și că așa poftesc. La urma urmei, dacă ții atât de mult... Asta Ai e aici lângă Nu ne vede nimeni, nu-i așa? Prin gaura chei, nu se vede. Totul se petrece numai între noi. Fie ce te cere grozav nu s-a întâmplat nimic, dar te simți ciudat. Stai jos. Tu trebuie să te omori pentru că așa mi s-a năzărit. Răspunde ceea ce știi. Fie. Dacă vrei tu, Henric, sigur că da. Cu toată plăcere. Așa. Să fii prezent la cununia mea și, la momentul oportun, omoară-te cu acest cuțit. Da. Bun. Alminter ce se mai aude? Măcar te hrănesc bine? Vestul de bine. Ah. Câte e ceasul? Șapte. Ah. La revedere. O joacă. Să presupunem că n-a fost decât o joacă. Dar ce fel? Oare jocurile astea ar putea fi și primejdioase? Sunt singur, singur, în această tăcere. Mă lepăd de orice ordine, desfid orice idee, nu mă încred în abstracțiune, în Dumnezeu. Și nici în rațiune, sfârșiți cu acești idoli. Dați-mi omul să fie ca mine, imatur, neterminat, tulbure și întunecat. Să dansez cu el, aș vrea să petrec, să lupt cu el, să mă prefac, să-l seduc, să-l bruschez, să-mi fie drag. Și îndrăgindul prin el, mereu, din nou, să mă făuresc și eu. Prin el să cresc. Și crescând. Să-mi celebrez eu însumi cununia În biserica oamenilor. Oh, începe nunta! Să ne trăiască regele! Să ne trăiască regele! Dansează acum întreaga curte. Resfiră al glasurilor cor, O de visare dulce, Părui aur strălucitor. Ajunge! Stați! cere -ne să facă o plecăciune!" Încă la Aceste plecăciuni pompează în mine încredere unde sunt oamenii? Ah, constat că sunt oribili. Amin. Unde e șeful poliției? Cu zbiri ăștia să îi puneți pe toți cu botul pe labe. Amin. Dacă vreunul ar încerca să se arunce asupra mea, atunci aruncați-vă asupra lui. Da? Foarte bine. Sunteți toți de față? Da, femeia asta cine e? E prințesa Pirulu?" Eu mi-am dat seama numai decât că este prințesă, după cât e de vulgară. Și cretinul ăsta cine e?" E un cretin de rang." Da, are o privire cretină. Dar insul asta moale, alb, borțos și slinos?" E un degustător." Are o crustă după ureche. Și ce degustă, de fapt?" Degustă propriul său dezgust." Bă! Văd că ai reușit să adune aici crema societății. Numai elita!" Se vede de la o că sunt sferele cele mai înalte ale acestui regat slăvit. Dar de ce totul este atât de vechi și de porosit? parcă e un congres de mamuți! Vă cer iertare, majestate. Ăștia nu sunt oameni, ci caricaturi uite te la ochelarii, la bărbițele, la mustățile lor, la urțenia trupurilor, la slăbiciunea lor respingătoare, brațele răsucite, parcă mutilate, vinele jalnice, sclerazate, vineții, dinții plombați, picioarele deformate, stomacul umflate, piepturile oscate, scleroză, tabac, paralizie, suferințe, boli, defecte și deficiențe, goliciune, urâtă și respingătoare. Iar pe lângă asta ce distinție? Dechisiți, spilcuiți, Frizaţi de frizeri de mână-ntâi. Mortăciune, arată șoseta. Eu E o șosetă cochetă cu un desen plin de gust, Din cea mai fină matase. E o șosetă elegantă. Dar piciorul e în descompunere. Ăștia sunt oameni pe ducă. Privirile lor amintesc de ţintirini. Și ei conduc! Ce beție de chipuri, ce exhibiție de mutre și de burdihane, ce expoziție de chelii! Un demiocodnica! Iată, tocmai intră. Însoțită de copilele împodobite cu flore albe. Să se apropie și să-mi zâmbească, lăsând ochii în jos. A voi să facă în fața mea o plecăciune. Eu mă aplec, o ușor de umeri, nu ingădui îngădui să îngenuncheze și zâmbesc cu zâmbetul anilor de demult. Majestate, se aude tot ce spuneți. Pe asta și vreau să se audă. Noi nu ne iubim. Noi doar creem, dragostea între noi. De ce nu-mi zâmbești? zâmbește ca o dinioară, când încă nu te violase nimeni și nu erai o târfă într-o crâșmă, înțelegi? Al mintele-i Și nu privi în lături, nu căuta din ochi pe nimeni. Știi bine doar că sunt gelos pe Vlad. Anume rostez totul cu glas tare, pentru că aici nimic nu trebuie ascuns, aici totul e pe față. Ia uite, uite cu câtă grație mi-a zâmbit. Zâmbetul acesta îmi stârnește mii de amintiri. Și mă îmbioșează. Ce trebuie să facem, șambelane, ca această primire să devină o adevărată recepție regală? Tatați mi voi. Dați-mi voi, majestate, dați-mi voi cele mai distinse nume, cele mai mari averi, cele mai înalte ranguri, toată floarea, toată elita, toată crema societății, cu toții, nu visează, nu aspiră decât la onoarea de a vă săruta dreapta, majestate. Am cinstea, am onoarea să vi-l prezint majestății voastre pe renumitul poet Paul Valéry, incontestabilă faimă și glorie a umanității. Iar aici îl vedeți pe poetul Rainer Maria Rilke, aceeași faimă și glorie, a aceleiași umanități. Genial! Nemuritor! Incomparabil! Inegalabil! Mă mămul să fac o reverență în fața mea! Mania sprijină de umărul meu. Dar de ce babele astea își fac reverențe între ele în loc să-mi facă mie? Cine își permite aici să glumească? Glumele sunt interzise! O clipă, Sire, o clipă, vă rog să le iertați. Dar înainte de a se inclina înaintea dumneavoastră, trebuie să-și confirme printr-o reverență reciprocă propria lor măreție. Uh -huh ei pochimenul ăla, cred că îl dor nichi. Cum adică? Ăștia se salută între ei? Profunzimea și măreția acestor inegalabil poeți, datorită tocmai profunzimii și măreției lor, nu poate fi apreciată pe deplin decât de ei înșiși. Și cum ceilalți oameni sunt poeți mai mici decât ei, nu sunt în stare nici să-i judece, nici să-i aprecieze, nici să-i înțeleagă. De aceea, printr-o reverență reciprocă, își recunosc măreția pentru a o depune mai apoi la picioarele majestății voastre. Bun, bun, bun, bun. Acum am în mine gloria acestor melancolici cântăreți din lăută. Continuați să pompați, pompați, pompați. Nebunul ăsta toți cine e? Un pianist?" Mm -hmm. Dar nebunul ăla de acolo, de ce se zbucium așa colbând ochii și trăgându-se de sânii căzuți?" <laughs> mm? Actorii, mm -hmm. virtuozii și cântăreții stârnesc în femei asemenea reacții. Bun, tocmai de asemenea idol de mâna a doua am nevoie. poruncește ca prin reverența lui să pompeze în mine dumnezeire." Insul asta tot nu o să trăiască prea mult, e o Are niște degete atât de fine. Dar unde e tatăl meu? Aduceți-l aici pe fostul meu tată, împreună cu fosta mea mamă. Acum și începem. Hai, hai, hai, hai. Mania strânge mâna și eu o să-ți o strâng pe a ta. Ce gol e în jurul meu. Am impresia. Te parcă n-ar fi nimeni. Sunt singur. Numai cu tine. Te iubesc. Unde e tata? Imediat va fi aici. De ce nu vine tata? Va veni numai decât. Păi dacă va veni, să vină. Tata! Mama! Oh, și tu, bețivule. <gătă -i> În fața ăstora genunchiam nu de mult. Parcă aș mânca ceva. Și eu aș mânca ce Și eu la am dată nu e nimic de mâncare. Dacă nu e, nu e. Îți aduce aminte, Henrik, când ne duceam în cu Brișca. Uneori veneam și eu, când era o vremea bună. Ei, da, ei, da. Erau plimbări plăcute. Dar nu despre asta e vorba. Chiar deloc. Nu e momentul potrivit pentru taclare. Eu trebuie să-mi oficiez Unia. Oficiați-vă cununia. Vinde Burgundia. Vinde de Burgundia. Vinde Burgundia. Vin Burgundia. Vin Burgundia. În sănătatea credincioșilor mei, supuși! Prească, regile! Șagalnice amintiri în noapte, Iubiri părelnice în vie, Plutesc canvis, Iluzii moarte, și un straniu cânt în taina de și lacrimi de copilă, În al nopților alean acum uitates, În vie iar vechea idilă. Pierdut un frate, l-am aflat. Destul, destul, destul, Vin de Burgundia. Vin a Burgundia! Vinde Burgundia! Vinde Burgundia! Pieriți din fața mea! să mă în Eu înaintez asupra voastră! Eu pe fărea! Eu îl sum! E un gol! Facă-se un gol! Sunt eu! Aici, chiar la mijloc! Iar acum, atenție! Puneți aici un scaun? Un scaun gol? Pe care să-și ea! Eu mă voi apropia și, și ce, de pildă, o voi atinge, uite, cu acest deget. Și asta are să însemne că m-am însoțit cu ea și că ea a devenit soția mea legitimă, legală, credincioasă, pură. Și imacurată! Nu am nevoie de alte ceremonii. Și, îndată ce am s o ating, voi să cădeți în genunchi și în genunchi să înalțați gestul meu spre culmea celei mai sfinte, sfințenii, spre slava ceremonii cunului! Puțin îmi pasă ce gândiți! Dar oare ce gândiți? Vă spuneți că. <laughs> ce părere ai? Nu gândesc nimic. Ma gândești? Ma gândești? Și voi toți, cu toții, gândiți. Ei gândesc? Gândesc cu toții. Gândesc. Ah, Vlad, iată-te. Ce mai faci? Bine. Ce se aude? Nimic. Bine. Stăpânul e cam îngândurat. Da, e cam îngândurat, regele. Nu vreau să mai beau. Și nu voi mai bea. Poate vă închipuiți, vă gândiți, vă socotiți că eu domnesc doar pentru că ei, pentru că acești mișeji sunt bogați și că n-aș putea să le țin piept de ea elibera. Prin urmare, ordon, să-i dezlegați pe cei încarcerați. Să se arunce asupra mea. Șire! Vlade, știi ce aștept de la tine? Dezlegații. Să se lămurească odată cine domnește aici. Ce bufonadă, ce artificialitate cumplită și oribilă! Parcă ar fi ieșit dintr-o pipne. Încercați să mă spământați? De ce nu se năpustesc asupra mea? Nimic. Nimic. Nimic. Nimic. Zbiri la mine! Dacă se repede asupra mea, năpustiți-vă asupra lor. Dar de ce nu vă năpustiți? Nimic! Nimic, nimic. nimic. Nu-mi e rușine și nici nu vă compătimesc, nici nu-mi e teamă. Nu, nu. Sunt nevoit doar să mă retrag în fața voastră, de parcă m-aș teme și mi-ar fi rușine. Ce vor să mă facă să înțeleg? Nimic, nimic, nimic. Oh, vine asupra mea. Ce ai Ce poftești? Porcule! Porc, porces de porcar, porcin, porcesc porcăit. Rr-ți porcesc, Bețivule, tu! Porcule, porc, porcesc, târfa ta e o poarcă, guinz, green, green, green, guinz, Tu ești porc, porc, porcule, porc, porcule! și mai porc, porc, porc, porc, îngearcă să mă ating? Am să te ating! Las am să te ating, ia după aceea am să mă umflu, am să te dezumflu, să te străpung de sfârii, am să te scui și am să te împroșc. Nu-i așa, domnișoară? Mania, vezi acest dești? Ha? Îl știi, nu? Zi, ce poftești? Eu nu mă tem. Concedățeni, eu mi sunt fără vățătură. Văd că aici se va oficia o cununie cu mult răboi. Dar eu întreb cum poate avea loc această, această nuntă dacă mireasa e promisă altuia. Vedeți? Vedeți acest deget? Priviți, priviți la degetul meu. Uitați-vă numai la degetul meu. Uitați-vă la degetul meu care indică... În spre cealaltă parte a sării! În tinerele! Priviți cum cu acest dești indic ceva ce se află cu În dărâtul acelor persoane. E un tinerel. Uitați cum îl indic cu deştul meu. O cara regală va ieși la iveală imediat. Mă atinge? Îmi aduce atingere cu nerușinare! Regele încoronat! Logonica l-a înșelat în lături vă dați și-l pe acel ce s-a iubit cu ea. Vlad! Vlad! Vlad! Vlad! E mort. S-a omorât. S-a omorât. s S-a omorât. omorât! Un cadavru de un coțit străpuns, fire ar să fie... De ce s au omorât? La porunca mea! Ringele! Ringele! Dar o fie adevărat? Oare? asterne i ceva sub cap. Ringele! Ringele! Cine ar fi crezut? E doar un vis. Ba chiar deosebit de artificial. Și totuși, el zace aici întins. Pe ea o văd acolo stând. Eu sunt aici. Și deci acum pot în sfârșit să mă cumun. Cine ar fi crezut! Cine ar fi crezut? E doar un vis! Ba chiar deosebit de artificial! Și totuși el zace aici întins. pe ea o văd acolo stând, acum mă apropii și fac din ea, voi face din ea. Așa cum vreau, cum voi pofti, cu ea mă voi cununa, cu toată măreția! Dar oare, Ce am vrut să spun? Am vrut să spun ceva și am uitat. Uh, oare. Ce s-a întâmplat? Aha, mi se pare că nu va mai avea loc nici o cununie, pentru că nu mai arde mie. Iertare, mania. De acu nu-l mai vine nimeni. A fi fost nebun. La început ziceam că e doar o glumă, dar după aceea mă uit și văd că zace. Nu mai e nimic de spus. A fost, s-a dus. Prea bine știu că nu-i nimic adevărat. Și totuși, doamnelor și domnilor, îngerunchiați și capetele plecați. În loc de nuntă e înmormântare. O înmormântare. Dacă e mormântare, e mormântare. puneți l aici. Rămâi lângă el, mania. Acest cadavru este lucrarea mea, dar e o lucrare de neînțeles. Nulă, urtă obscură. Mai puternică decât mine și probabil nici măcar mea. mea. Iar acum formați convoiul funebru. E un marș funebru. E un marș Nu de nimic nu răspund, nici propriile cuvinte nu le înțeleg, nici faptele în proprii nu le stăpânesc, nimic, nimic nu știu și nu pricep, iar cel ce spune că el înțelege, minte, voi nu știți nimic, la fel ca mine, unindu-ne neîncetat, alcătuind tot forme noi care țâșnesc de jos în sus și răspândesc un stran fum. O neînțeleasă melodie, un dans nebun, un marș obscur și o biserică pământească și umană al cărei preot sunt. Al cărei preot sunt. Eric! Sunt nevinovat! Fac cunoscut că sunt nevinovat ca un prunc. Nu am comis nimic. Nu știu nimic. Aici nimeni nu răspunde de nimic. Răspundere, în genere, nu există. Dar dacă un cadavru s-a găsit, atunci în mormântare să fie. Iar dacă e să fie o mormântare, atunci patru dintre voi să se apropie și să le ridice la un semn. Nu, nu există răspundere, dar trebuie să îndeplinite formalitățile. Dacă patru dintre voi de el v-ați apropiat, alți patru dintre voi de mine vă alăturați. Eu și el, patru și patru. Acolo și aici. Băiatul meu, feciorul meu, nu le pune pe toate la inimă. Eu sunt doar mama ta. Nu mai poți vorbi simplu. Nu poți să mă mai săruți simplu. Nu, nimeni nu poate vorbi simplu. Cu altcineva. Zadarnic încerci să ieși din tine însuți și spre mine să te îndrepti. La fel cum în zadar încerc și eu spre tine. Zadarnic aș încerca din mine însumi să mă smulg. Sunt imobilizat, încarcerat. Cu toate că sunt nevinovat, -am vrut să spun. Când stau aici, astfel, acum, și vă vorbesc, a voastre mâini să mă atingă de îndată. Dar nu e tot. Dacă aici am fost înlățuit. atunci acolo departe, fapta mea să se înalțe, iar pe voi, de la locurile voastre, să vă poarte marșul funebru! Ați ascultat Cununia de Vitold Gombrowicz. Traducere de Olga Zaicic. Distribuția a fost următoarea. Henric Adrian Pintea Vlad Mihai din Vale Tatăl Ion Pavlescu Mama Luminița Gheorghiu Bețivul Virgil Ogășanu Mania Violeta Berbiuc Șambelanul Nicolae Pomoje, Cancelarul, Mitică Popescu. În alte roluri, Rodica sanda Tuzuianu, Ion Siminie, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Ion Chelaru, Mircea Constantinescu, Cicerone Ionescu, Petre Dinuliu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cătălin Duță. Asistența tehnică Pia Popescu și Ani Ștefănescu. Redactor Marina Spalas, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu. Au fost folosite fragmente din regviemul de Wolfgang Amadeus Mozart, regia tehnică Inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică Titel Constantinescu.